Vizita împăratului, poveste spaniolă. A fost odată, într-o țară atât de îndepărtată, atât de îndepărtată de pământ, încât voi, copiii mei, nu ați auzit niciodată de ea, un împărat rău și crud care nu știa ce este Mila. Atunci când, dintr-o pricină oarecare, se înfuria, Mânia sa se reversa la întâmplare, lovind în dreapta și în stânga, fără să țină seama de nimeni și de nimic. Cu greu ai putea găsi în toată viața lui două sau trei isprăvi vrednice de laudă. Într-o zi, plecând la vânătoare, împăratul se rătăci în pădure. Doar către seară, și în cale o mănăstire primitoare în care, fără să știe cine este, a fost poftit și așezat la masă. Fără un cuvânt de mulțumire, împăratul început să se ospăteze. Atunci, unul dintre călugării care mâncau alături de el îl recunoscu după un beteșug al său mai vechi. Împăratul nu avea un deget de la mâna stângă. Înștiințat de grabă, toată suflarea din mănăstire alergă să se închine împăratului. Dar acest amânios foc, așa cum era mai tot timpul, în loc să se bucure de primirea pe care ei o făceau călugării, îl alese pe unul dintre ei cu privirea nimeni altul decât starețul mănăstirii, și spuse... Ia, ascultă, părințele. Da, Ești cam gras. Mi se pare că rugăciunea și postul nu te-au prea slăbit. Eu consider că lumea vă face mai credincioși decât sunteți. Măria ta, mă străduiesc să-mi îndeplinesc cât mai bine în datoririle religioase. Postesc și mă rog domnului în fiecare zi să dea o viață cât mai lungă Măriei sale pentru ca acesta să-și poată face poporul fericit. Da, da. Și dacă mă îngrași, nu este din pricina hranei, ci mai degrabă a vieții liniștite pe care o duc aici. Na, bine, bine. În orice caz, pentru că s-a dus vestea despre înțelepciunea ta, vreau să fiu sigur că este așa și te voi pune la încercare. Așadar, îți voi da zece zile după care vei veni la curte să răspunzi la aceste trei întrebări. 1. Ce departare este între pământ și soare? Doi, câți bani prețuiesc eu? Și trei, care dintre gândurile mele mă înșală? Dacă răspunsurile nu vor fi pe placul meu, te voi spânzura, părințele. Acestea fiind zise, plecă. Este hm. de plisos să vă spun cât de tare s-a înspăimântat sermanul călugar, care știa prea bine cât de ușor își aducea împăratul amenințările la îndeplinire. Zi și noapte nefericitul își chinuia mintea în chilia sa... Fără să gândească răspuns măcar la o întrebare. Ce departare poate fi între pământ și soare? Și asta pentru că în acele timpuri astronomia nu găsise încă răspunsul la această întrebare. La a doua întrebare aș putea răspunde foarte ușor. Care este valoarea Măriei sale? Niciuna. Nimic mai puțin ca nimic. Niciun sfert de nimic. Dar firește, dacă spun asta, voi ajunge cât ai bate din palme în ștreangă. Nu am scăpare. Mă rog, și oare care i gândul care-l înșală? Te încă o ghicitoare drăguță, de unde să știu eu câte minciuni uriașe te zi și noapte prin capul acestui nebun? S-a si în sfârșit ziua nefericită în care starețul trebuia să se înfățișeze la curte. Tot nu știa ce răspunsuri să dea și îi se părea că simte deja o strânsoare în jurul gâtului. Fără curaj, cu picioarele moi, se pregătea să pornească la drum. Când unul dintre călugări, un băiat fioi și deștept, îi spuse... Preacuvincioase! Da? Preacuvincioase! Suntem aproape de aceea statură, chiar semănăm un pic. Pe semnă că împăratul nu-și mai amintește prea bine chipul tău. E? De ce nu mai lăsa pe mine să mă duc în locul tău la curte, pentru a răspunde la cele trei întrebări? Mm după ce o țel, văzându-l atât de hotărât, starețul nu mai avu nicio îndoială că acest salvator neașteptat îi fusese trimis de însuși atotputernicul. Foarte bucuros de norocul care dăduse peste el, întrebă totuși... Băiete, da? dar ce vei răspunde acestui călău? Tot felul de lucruri preacuvioase pe care, cu îngăduința ta, da. le păstrez pentru clipa aceea. Fi sigur totuși că voi închide pliscul împărătesc al sale, dacă nu mă întorc în trei zile... Înseamnă că nu am izbutit, iar călăul a avut mâna cam grea. Doamne. Așadar, să ne vedem cu bine aici sau pe lumea cealaltă. Binecuvântează-mă, prea cuvioasă. Dacă cineva trebuie să moară, eu sunt acela. Eu sunt acela asupra căruia trebuie să se abată mânia împăratului. Dar călugărul lugărul era încăpățânat. Fără vorbă multă, o porni la drum spre orașul în care se afla împăratul. A ajuns la curte, dădu-te veste că sosise. Împăratul îl chemă de grabă și îl întrebă fără să mai piardă o clipă. Hei, părințele! Ai aflat răspunsul la întrebările mele? Da, măriatan. Dacă este adevărat, atunci răspunde. La ce depărtare de soare se află pământul? 897 de mii lege și 35 de stânge și jumătate. Niciun un milimetru mai mult sau mai puțin. <coughs> da, ești sigur de ceea ce spui? Dacă Maria sa se îndoiește, să poruncească, să se măsoare pentru a vedea dacă este așa. Cum acest lucru era cu neputință, împăratul trebuie să se mulțumească cu acest răspuns. Da, bine, bine. Acum a doua întrebare. Cât prețuiesc eu? 29 de arginți, măriata. De ce 29 de arginți? Pentru că prețul măriei tale nu poate fi mai mare decât acela lui Isus. Acesta a fost vândut pentru 30 de arginții. Mm -hmm, da, și care este gândul care mă înșală? Acela de a crede că eu sunt starețul de vreme ce nu sunt. No! Îmblânzit de această dată de estețina băiatului, împăratul surise și iertându-i viclenia, îi făgădui ocrotirea sa. Îi și curajul, de cele mai multe ori, îi fac să judece drept chiar și pe oamenii cei mai cruzi. Ați ascultat Vizita împăratului, poveste spaniolă. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Petre Lupu, Bogdan Caragea, George Ivașcu.